també estem local de la Porretge, en Bé, hem vist, doncs, que aquesta, l'escola Elisava de Barcelona, doncs, havia apostat per les colònies, havia apostat per, eh, fer, per la creació, doncs, d'uns màsters precisament dedicats a això, no? Mm -hmm. eh, quina és la conclusió que en traieu? Bé, bueno, una mica és, és perquè ens en donem compte de la importància que té el patrimoni de les colònies industrials com a una escola d'arquitectura i disseny com és del prestigi de l'Issaba, eh, es con eh, concreti amb, amb un projecte, amb una colònia industrial, s'ha eh, concentrat aquí en la colònia Pons, però també ha, eh, això es, es, es pot transportar a qualsevol altra colònia de les de, del nostre del Llobregat. No? I inclús han comentat que de cara al, a aquest any Faran un, el segon màster també anirà dedicat al tema de les colònies industrials i es tornarà eh, aprofitant tot el treball que hi ha hagut amb aquesta primera fase, amb aquestes idees que han sortit, que moltes poden ser utòpiques, però d'altres poden ser molt aprofitables. En eh, aquesta, aquesta segona fase, aprofitant aquesta primera, doncs potenciar-ho molt més i entrar molt més a fons amb el tema d'això, de donar a conèixer les colònies, d'intervenir-hi, de crear, uns, de, de crear uns espais eh, autosuficients i, bueno, i, i de rehabilitació de tot l'entorn. Ens preguntem una cosa, ens preguntem si aquests màsters, hem vist aquí idees realment eh, importants, com és aquella l'impacte visual i eh, de, de disseny doncs, bàsicament de definició del que és el Llobregat, de colors, hem vist doncs, tots aquests altres, quina aplicació poden tenir? Eh, aplicació pràctica. Amb aquest amb aquest que deies al principi, aquest concretament que parla... Tornem a la, tornem a la colònia, que ha fet un, un vídeo bastant cortet, però molt impactant i molt clar, i un cartell que es veu, es veu al riu Llobregat i cada, cada colònia de, de, de, de tot el Llobregat té un color i una textura de teixit. No? I llavors, aquest cartell són unes línies de colors que indiquen que, que, que cada una de les colònies al riu Llobregat i és, un, i és un missatge molt potent per donar a conèixer l'escola. És, és, un, és una, una forma de publicitar, la, la, la, la, és, un, és un treball de, public, de, de tema publicitari. No, eh, i, I llavors també hi ha algun, un complement arquitectònic amb aquells mò, mòduls que, que envolten la vegetació i poden ser petits tallers dintre de, de l'entorn del bosc. Vull dir, són, són idees, algunes ja et utòpiques, però d'altres que es poden aprofitar i sobretot ara estàvem parlant que un dels objectius que hauríem d'anar, no solament l'Ajuntament de Porreig, sinó la, la comarca del Berguedà i, i tot, el, tot el parc fluvial de les colònies, hauríem d'anar a, a, a presentar, a presentar a, a, a aquest, a aquest conjunt com a patrimoni de la humanitat pel seu, pel seu valor... Uh, arquitectònic i, i material però també pel seu valor immaterial com una forma de vida i una forma d'industrialització de, de Catalunya que va ser uh, el naixement d'aquestes colònies no? i crec que quan tu diuen una persona de, de, de fora una persona que, que, que ha conegut el tema de les colònies est estudiant-les i que és un, és un professor de l'Escola d'Art i Disseny a Lissaba, pues, que et digui això pues, de donar compte de la importància del de que tenim i que tenim de saber eh, potenciar.